Ja, ni lyssnar på Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Igår skulle ni ha varit här på eftermiddagen. Klockan var inte fyra, men mörkret hade redan lagt sig över fjällen och skogarna. Plötsligt så blev allt bara stilla. Vresiga snöskotrar som nysilade runt som besatta tyckte så tröttnat. Och också det där avlägsna motormullret hade tystnat för dagen. Bara fraset av istorr snö under skorna. Och så det här. I hagen en bit bort kunde man först bara vakt ana något i mörkret. Men allt eftersom ögonen vande sig verkade hela marken vara i rörelse. Ett mörkt böljande fram och tillbaka. Ju närmare vi kom desto tydligare tog de form renarna. Överallt, ivrigt rotande i snön efter något ätbart. Grymtande vajor som håller koll på sina kalvar. Och det där klacket från hornen som råkar krocka eller ilsket stöts mot varandra. Var det så här det såg ut på den här platsen redan för hundra år sedan. Var det så här det lät för tusen år sedan. Ja, tanken svindlar. Kommer det att se ut så här, kommer det att låta så här om hundra år, om tusen år till. Välkomna till konflikt. Ja! om en het gruvkonflikt direkt från en iskall renhage kampen om kallak som väcker framtidshopp i avfolkningsbygd men också fruktan för att samernas tusenåriga livsstil ska hotas kan urfolk och mineralutvinning verkligen inte existera sida vid sida hör röster från Jokkmokk, Nya Zeeland och Stockholm om ett Sverige som blundar för sitt koloniala arv och gång på gång får kritik från FN Ja, nu på morgonen så är det helt andra ljud här. Det börjar dra ihop sig för renskildningen och skotrarna är på väg ut i hagen. Det är ljust, men solen har vi ännu inte sett skymten av. Det masas sig så sakta här över fjälltopparna en bit mitt i Norrbotten. Vi befinner oss ungefär 7-8 mil nordväst om Jokkmokk och det är gnistrande kallt men strålande vackert, det är fantastiskt ja, som ni hör så är det inte den mest frifulla fjällmiljön jag står här vid en renhage med Niklas Spik, renskötare och styrelsemedlem i och Gaska. Niklas, vad är det som pågår här idag? Idag har vi premiärskällning här i, i Pajkarsviken som det heter strax ovanför Mattis. vi har kommit med regna från Padjeland och Sark nationalpark nu Ska idag börja skilja här. Ungefär 4000 djur för att sen flytta ner på vinterlandet. med dem. Mm. Hur länge pågår det arbetet? Ja, det här arbetet har, kommer att pågå. Själva skiljningen till någon gång mitt i natten. och Sen ska det flyttas med regn och transporteras. Vart var ska de ta vägen härifrån? Nu? nu kommer de uppifrån fjället och nu ska de ner till vinterbetesområden. Vart tar de vägen? Nu, nu sprider vi oss ända från... Luleå skärgård kommer en del att fara till. Och hela vägen egentligen upp mot Jokkmokksområdet och det kalla Kallakområdet kommer jag personligen att, att släppa i. Vi har ju haft kontakt här flera gånger inför den här sändningen och in i det sista var det osäkert. När det skulle bli dags att sätta igång med renskildningen. Hur är stämningen de här dagarna när det liksom börjar närma sig? Ja, alltså det, det ligger mycket jobb bak. Vi var varit borta igen. Drygt två veckor att samla här. Vi har haft otroligt tur med väder. Vi har inte haft några kojdagar. De har kunna jobba varje dag. Och, och det blir ju intensivt. Men eh, när det här drar igång då, då det är det ett hårt arbete men det är med mycket glädje. Och, och, och allt som, som kommer omkring. Det, det är lite av en folkfest. Det är några hundra personer som kommer vara här och, med barn och och gamla människor. Ja. Det. ja, det kommer vi märka här under sändningens gång. Men nu är vi faktiskt inte bara här för att tala om renskildning. Men med de senaste årens gruvbom i Sverige så har ju konflikten mellan renskötande samer och gruvprospektörer blivit allt mer hetsk. Vi ska bege oss en bit härifrån platsen som Niklas just nämnde Kallak som ligger närmare Jockmok, och som är den senaste i raden av omstridda provbrytningar efter nya malmfyndigheter. I somras ställdes konflikten på sin spets mellan samers rätt till mark och löften om ekonomisk utveckling och tillväxt. Vår reporter Niklas Eklund återvände till den här platsen som i och med protesterna blev den kanske mest laddade manifestationen mot den svenska mineralpolitiken på många år. När demonstrationerna mot gruvplanerna kulminerade i augusti, då deltog omkring 500 personer i en aktion mot gruvbolaget. nu så vi får arbeta i lugn och ro. ja! Idag så är det lugnt i Kallack. det är egentligen bara den svaga vinden som susar lite i Och De spår som finns kvar idag av manifestationerna i somras det är bland annat en Koja, ett stort tält kan man säga som aktivisterna byggde upp under sommaren med grönt tak, grön presändning och på ett eh, vitt partytält kan man säga. Och sen är det plakat som är uppsatta utanpå, vi ger oss aldrig står det på ett av dem. Motståndet växer, hashtag rebelboom står det på ett annat plakat. Ja, alltså jag var ju här då när de skulle komma och när de kom in med maskinerna och då var det ju ja, då var det ju mycket liv. Kommer du ihåg hur det kände då? Eh, sorg kände man. Man var man var ledsen. Jessica Lenta, renskötare i Jok og Gaska Möter mig ju av Kallak eller Gallock som hon säger. Det ligger en timmes bilresa nordväst om Jokkmokk. Slakten av tjurar. Sarvslakten är just avslutad. Det är brunnstider. Och renarna, de är en bra bit härifrån. Längre västerut, uppe i fjällen. Jessica, som har en svart skaljacka, slitåliga funktionsbyxor och stövlar på sig idag. Var som hon säger mest med och observerade under demonstrationerna i somras. Hur, där vi går nu på grusvägen här... Hur... Förhållande till den planerade gruvan, var det? Vad ligger den någonstans? Ja, nu ligger nu lite söder om oss. Jag kan stanna till lite här bara. Arménda spåren som syns idag från provbrytningarna i somras här i Kallak Där hålen, gråa och svarta, är de som små kratrar. Ett par meter djupa och 3-4 meter diameter. Och så är det då block, gräddpaket, stora stenar som ligger på kanterna runt omkring. Vad är för bete som renarna kommer åt här? Ja, alltså de kommer åt allt från lav till um, olika gräsorter och urter och sånt där. Vad betyder det här området för, för er? Ja, alltså det här området är ju ett smalt område vars vi passerar och vi är även och beter här men om vi ska ta oss till fjälls och om vi ska ta oss väster och öster ut så måste vi passera det här området och det är smalt och blir en gruva här så då kanske våra möjlighet att passera här försvinner och ja, då är ju mina farhågor att vi kan inte bedriva renskötseln mer. På vilket sätt? Hur ska vi passera? Kan vi inte flytta förbi? Hur, hur ska vi ta oss västerut till sommarbetet? Hur ska vi ta oss österut till vinterbetet? Precis som för många av landets 50-talets samerbyar så sträcker sig Jokokaskas betesområde som är en korridor från fjällen i väster mot skogslandskapen och kusten i öster tillsammans utgör lapptäcket av såna här remsor på kartan. Det totala renskötselområdet för landet som kring 250 000 renar närmare halva Sveriges yta. Om man inkluderar vägar, samhällen och andra befintliga ingrepp i naturen vill säga. Jokogaskas samerbys renskötselkorridor blir extra smal just kalla, där den tänkta järnmalmskruvan, Dagbrottet, kommer ligga om det blir av. Området är visserligen omgivet av vatten. Men eftersom det sedan många år tillbaka är reglerat av kraftverken i Luleälven så är det inte säkert att isarna håller för att flytta renarna på mellan årstiderna, förklarar Jessica. Vägen blir ju full någon gång och någonstans tar det ju stopp. Det finns ju områden i norra Sverige så där gruvor och samerbyar faktiskt samexisterar. och kan leva sida vid sida. Varför skulle inte det kunna fungera här då? Ja, som sagt, området är väldigt smalt så jag har svårt att se att det kan sam existera. Och sen, sen vet man ju inte hur, hur de är drabbade från, övrig, från övriga intrång. Alltså, vi har ju ändå vattenkraft här. Alltså, vi är ju redan lite trängda just i det här området. och Vi har ju en skogsnäring också som bedrivs. Så att om ni hade varit gruvdirektörer? Här... –och fått peka ut på kartan på ert område var en gruva skulle ligga– –så finns det egentligen ställen som skulle vara mer gynnsamma för er –att lägga en gruva på än det här. Ja, det här är ju sämsta tänkbara. Enligt gruvbolaget, det är till största delen brittisk ägda Jokkmok Iron Mines AB– –som nu har skickat sina malmprover till ett labb i Finland– –för att se hur pass lönsam malmhalten är– –så skulle gruvan kunna skapa 250 direkta arbetstillfällen– ett argument som förespråkare för gruvan ofta lyfter fram. Vad brukar du svara de som argumenterar så? Ja alltså som sagt en gruva det inte för evigt och hur länge kommer de då jobben vara? Och renskydseln har ju varit här hur länge som helst. Enligt de prognoser som finns idag så skulle brytningen kunna ske under åtminstone 15 års tid här. En rad olika instanser ska visserligen först säga sitt innan gruvan kan starta. Bergstaterna, mark- och miljödomstolen till exempel. Men konflikten om planerna på den har redan satt sina spår i Jessicas familj. Ja, så alltså, Min äldre flicka har ju ändå snappat upp att det är en gruva på gång. Och, och ja, Hon blir lite ledsen för hon tänker bara en gruva och då kan inga rena beta. Och... Vad säger du då? Ja, jag brukar säga till henne att just nu när det har varit diskussioner i samhället att alla får tycka vad de vill och vi ser ju det som så att den gruva är inte kommunens bästa men andra gör ju det så jag försöker lägga det på den nivån att alla får tycka olika och vi ser det på olika sätt och alla vill kommunens bästa. Hallå, hej! Men det finns också en annan sida. En diametralt annorlunda syn bland lokalbefolkningen- på vad den framtida gruva i Kallax skulle kunna betyda för Jokkmokk. Jag söder ut igen, hem till Laila Pålsen- som driver södens trä- och bygg-AB- och som har kompisen Malin Sundberg- som jobbar på Vattenfall på besök hemma i villan. En gruva är ju den näring som ger flest kringeffekter, har man ju sett- två till tre andra jobb per gruvarbetare. Jag tror att det är A och o för att Jokkmokk ska kunna överleva och att vi ska kunna fortsätta vara här, få hit nya företag, skapa en drivkraft för andra att våga starta företag. Att vi ska ha ekonomi för att driva kommunen framförallt, behålla skolor, vägar, omsorg. Precis, någonting måste vi göra för då kommer vi hamna annars i Liksom för få personer för att kunna upprätthålla den service som vi måste ha. Vi kan inte låta den här chansen gå oss ur händerna. Laila bjuder på kaffe och vi pratar om dåtid, nutid och framtid. Jokkmokk har liksom många andra inlandskommuner sett hur befolkningen halverats de senaste 50 åren i takt med att vattenkraften centraliserats och skogsindustrin automatiserats. Till ytan är kommunen något större än hela Värmland, Sveriges näst största. Och det bor runt 5 000 personer här idag. Ett samhälle där stämningen förändrats radikalt bara det senaste halvåret, enligt Malin Sundberg. Vi har ju levt sida vid sida med samer alltid. Vi har varit med i samma fotbollslag. Vi har gått skola tillsammans. Vi bor grannar, vi delar arbetsplatser. Vi köper en lokalt det har aldrig varit nåt vi och dem utan vi har samarbetat och vi har levt tillsammans. Nu sen den här konflikten har blossat upp då ser man ju att det, det börjar krypa på. Det kryper närmare motsättningar. Folk hälsar inte på varann. Någon är sjukskriven för att det är de här motsättningarna på arbetsplatsen. Om vi bara tar senaste händelsen i ishallen som var i helgen så märker man en uppdelning att Samer sitter för sig, svenskar sitter för sig. Så har det aldrig någonsin varit tidigare. När rapporteringen om gruvplanerna var som mest intensiva i somras så fick Laila ta emot ett anonymt dödshot efter att hon tagit ställning för gruvan i en artikel i Norrländska Socialdemokraten, tillsammans med några andra. En av oss fick ett brev där vi var nämnda alla fyra och så var det en bild och så var det ett, ett skott med att vi hade tio dagar kvar att leva. Det var den hotelsen vi fick motta. Och vad känner du då? Ja, jag har varit mest arg. <laughs> och så, jag har varit ju inte rädd. Men jag, jag tror att... Äh, alltså, man, vi kommer inte framåt. Alltså, nu är det två läger. Och, och vi, vi kommer inte framåt i diskussionen. Vi gör inte det. Och då, då, då händer såna här saker. Det är inte rast typiskt. Okej. Okay. Alltså, Okej. Laila släpper ut hundarna sorro och Fia från rummet intill innan jag går. Både Laila och Malin är övertygade om att rennäringen för Jokmoks överlevnad måste kunna samsas med andra näringar. Samtidigt som de kan ha förståelse för renskötarnas argument. Absolut. Jag tror att jag skulle reagera på precis samma sätt om jag var renskötare. Så jag kan absolut förstå deras argument. Det jag inte kan förstå det är ju att um, en... Jag menar vi har en så pass stor kommun så att vi är 0,23 invånare per kvadratkilometer. Att vi inte ska kunna samsas med fler näringar. Det kan inte jag förstå. Man kan inte jämföra med eh, många andra ursprungsfolk. För de, de lever ju i vad ska jag säga, mer isolerade platser. Titta på Danmark och Eskimo. De har Grönland. Här är det inte så utan här lever vi sida vid sida där är norrlänningar, svenskar, sida vid sida med samer. Och då måste vi samarbeta. Man kan, inte, man kan inte säga att det här är samernas land. Därför att då talar man ju också om att norrlänningar måste faktiskt flytta på sig. Utan vi måste hitta ett sätt att prata med varandra. Om vi ska leva sida vid sida. Malin Sundberg sist i Niklas Eklunds reportage. Ja, ni lyssnar på konflikt som idag sändes från Samerbyn Gaskas renskillning som är på gång och börja här i morgontimmen. I hagen till oss är det fylls renarna på här för att sedan delas upp mellan olika ägare och föras vidare till sina vinterbetens längre ner i skogslandskapen. Med mig här finns Stefan Andersson, socialdemokratisk kommunalråd i Jokkmokk. Kallak har ju beskrivit som en Ödesfråga för bygden. Vad händer med Jokmok om gruvplanerna inte blir av? Nej, det vet vi inte. Jag, skulle, jag tycker det är lite hårt att säga att det är en ödesfråga. För jag tror att Jokmok har andra framgångsfaktorer också. Det hänger inte bara på en gruva. Men vi i politiska majoriteten anser ju att en gruva vore ett bra komplement. till tillbeds starkt pen och stopp. Men det är ett väldigt stort projekt som skulle få stora konsekvenser. Du ser positiva konsekvenser, men det är ju många olika frågor som är aktuella. Miljön och inte minst då samernas möjlighet att verka. Så att det måste ändå vara en väldigt stor avgörande fråga. Absolut, en jättestor fråga. Och framförallt så tycker jag i grund och botten så gillar det lokala engagemang som finns i frågan här. Att folk faktiskt bryr sig om viktiga samhällsfrågor. Det är jättebra att vi har det i engagemanget. Men självklart är det så att det, det har en jättestor betydelse- om det blir en gruva eller inte för framtida utveckling, otvivelaktigt så är det så. Varför vi säger att vi är positiva i det här är ju på grund av, naturligtvis det uppenbara i men faktiskt för många ungdomar och ja, barn och ungdomar som får en möjlighet att kunna stanna kvar liknande utveckling vi ser i kommuner som nyligen har etablerat gruvor. Men är det verkligen så? Vi ser ju också många exempel där det har börjat med stora löften om arbetstillfällen och skatteintäkter för kommunen. Och sen har det faktiskt verkligheten blivit en annan. Antingen har planerna inte förverkligats, men att de som jobbar i gruvorna inte bor i kommunen, de pendlar in. Absolut, det är en jättestor utmaning det här och ska vi få ett optimalt utfall av en gruvetablering så är det jätteviktigt att vi är snabba med de planera. vi ska göra. Men också faktiskt tycker vi nog unisont från den här regionen att faktiskt regering och riksdag måste ha ett större ansvar där etableringen sker. För det är under en väldigt kort exploateringstid det sker att det ska byggas upp och där behövs det, det behövs resurser för att få optimalt utfall så man inte får ett fly-outläge. -fly Niklas Bik från Jokogaska-Sameby. Då talar vi faktiskt inte om en liten bebyggelse med några hus utan en Sameby är en ekonomisk förening mellan ett antal renskötare på ett område där, där renarna vandrar mellan sina olika årstidsbeten. Niklas Bik, varför är ni så upprörda över gruvplanerna? Ja, men det är ju faktiskt så här: det, det, det måste man säga till att precis den här platsen vars, vars de planerar att ha den här gruvan. Går inte i symbios med regnäringen som vi, som vi försöker påtrycka. Men jag håller med Stefan i många, i många frågor här. Det är Men först och främst vill jag säga det är inte kommun eller kommuninvåerna som ska måste ta den här debatten och det här kriget. Utan, utan det här ska staten göra. Och de ska se över minerallagstiftningen. De ska se till att beskattningen blir kvar. Att det är fungerande bolag som startar upp det här. Och, och det ska inte pågå det här kriget i en kommun. Eh, sen... Jag, jag kan också förstå att en kommun alltså siktar på, på att att folk stannar. Men, men jag tror att det går att göra på ett annat sätt, ett bättre sätt. Vilket då bättre sätt? Jag, menar, så jag tror att, att Jokkmåks kommun med, med all den yta som man pratar om och, och all den natur man har, att man kan göra det på ett bättre sätt. Att det finns andra näringar som, som går i symbios med, med näringen, Att man ska få igång funktionella saker. På vilket sätt har ni undersökt alternativen, Stefan Andersson? Jag kan säga att vi jobbar vi har både jobbat med, med Hagelbuss och med kul. Vi försöker pricka rätt. Det låter våldsamt. Ja, men ser det som en metafor. Vi, vi försöker jobba brett. vi försöker stärka alla näringar som finns. Vi jobbar med varenda etablering som någonsin är möjligt. Vi försöker just nu ha ett gemensamt bolag med turister eller besöksnäringen där vi försöker satsa pengar där för att öka, öka intäkter. Men vi, vi jobbar på alla fronter. Det pågår alternativ, Niklas Spik. Vad märker du av det? Just nu tycker jag att det kanske faller lite mellan stolarna för att den här gruvda debatten i Ockmos kommun är ju alldeles för stor. Den upptar alldeles för stort fokus. Som jag, som jag försöker påtrycka så, så är det varken upp till samerna eller kommunstyrelsen eller, eller kommunbefolkningen att, att lösa den här tvisten som finns i, i lagstiftningen. Jag måste säga det, jag har ju bara varit här ett par dagar och var, vart jag än kommer, om jag går in på ett café, om jag går in på Ica, om jag lyssnar lite sådär, smyglyssnar på pratet i, på hotellet, så är det gruvan som är eh, samtalsämnet. Så att det, det, och det verkar vara väldigt... Eh, hårda känslor. Mm. Ja, men så är det naturligtvis. Det är ju en stor fråga. Det är en jättestor fråga för en kommun som på en gruvetablering. Vare sig man är för eller emot så är det ju en fråga som engagerar. Det ser vi tydligt. Men du som kommunalråd har ju ett ansvar för kommunens utveckling, du och dina kollegor. Och, och här kommer ett företag som i första hand ser till sina ekonomiska intressen. Finns det en konf möjlig konflikt i det här? Särskilt som Jokkmokk är en avfolkningsbyggd och det är naturligtvis väldigt lockande när de kommer och lovar flera nya arbetstillfällen. Hur menar du konflikten? Ja, att, att man gärna lyssnar på de här löfterna eh, och inte kanske ser på de möjliga problemen eller fallgroparna. Du har ju ett större ansvar som kommunalråd. Eh, <skratt> Beholf Mining har ett litet eh, ekono eget ekonomiskt intresse. Jag förstår. Jo, det är därför vi har avgett det yttrande vi har gjort från kommunstyrelsen. I den bearbetningskonsumtion som finns, där har vi lyft fram angelägna saker att, som vi vill att man tittar vidare på i fortsatta beredningar av ärendet. Och det är bland annat den näring som vi nu besöker, regnäringen, det är besöksnären, det är rör ett friluftsliv, jakt och fiske. Hur påverkas allt som? Hur påverkas vattnet runt omkring? Och det är angelägna frågor för kommunen att, att veta. Vi vill också veta bolagets inställning till lokalt engagemang vad det gäller infrastruktur, bostadsbyggande, kompetensförsörjning och så vidare. Det är en rad punkter som vi har pekat på att vi vill ha vidare vidare informationen. Niklas Björk, när jag kommer hit så, så ser jag oändliga vidder, hur mycket mark som helst. Eh, och det kan ju vara svårt att förstå att all denna mark inte ska räcka till för fler ändamål. Varför är det så känsligt just på den här platsen? Problemet är att Jokakaska ska är som, som smalast i, i det passage. Och flyttledare och vinterbete är precis vars den tilltänkta gruvarna. Och, och jag tänker citera Jonas och Anna från Cirgesa. Från eh, ett stick i hjärta. Behöver inte heller uppta så stor yta, men kan vara förhöjdande för det. Och, och det är väl lite grann så det ligger till. Ja, motståndet mot gruvplanerna här i Kallak har uppenbarligen börjat oroa också det brittiska företaget Beowulf Mining som driver projektet genom sitt lokala dotterbolag Jokmok Mining AB. I förrgår var styrelseordförande Clive Sinclair-Poulton på snabb visit i Jokmok för att träffa företrädare för samerbyarna som berörs. Och ett blixtbesök i lobben på Hotell Jokmok blev det också innan hemfärden. Och jag som trodde jag hade kommit undan, sjämtar Clive Sinclair Paulton, väl medveten om att han inte är populär hos alla Jokmokbor. Han hade redan lämnat Jokmok när jag fick kontakt med honom, men vände om eftersom han gärna ville berätta om mötet med samerna Well, I think the meeting went well. I'm actually very pleased that we actually had the meeting because I've been trying to arrange one for quite some time, so I'm glad we had it. Jag har försökt få tillståndet möte ganska länge, så jag är glad att det blev av, säger styrelseordförande i det brittiska grupprospekteringsföretaget Beowulf Mining. Det här är början på en serie möten som han vill hålla regelbundet framöver. We believe that you can have mining and reindeer herding in the same area. They have some concerns. What we're trying to do from now on is meet up with them on a regular basis. I'm suggesting we meet every two to three months to go through what our plans are, so they can go ahead and react to them. Vi är övertygade om att gruvdrift och renskötsel kan samsas på samma område. Vi vet att samerna är oroliga, men nu informerar vi om våra planer så att de kan reagera på dem. Men i vilken utsträckning är Clive Sinclair-Poulton villig att också rätta sig efter de renskötande samernas behov, undrar jag. Well, as I We're in the process where vi were starting to go ahead and design the min, where it's going to be, and then also things like transport, roads and railway. We really need that input there because when you have roads and railways in place, obviously render hurting and the traditional paths are important. If we know where they go ahead and move the reindeer, we can go ahead and design things appropriately. Vi är färd med att designa gruvarna och planera för transportvägar. För att kunna göra det på lämpligaste sätt, behöver vi höra renskötarnas synpunkter, säger Clive Sinclair poulton men än så länge, medger han lite senare, säger de bara nej till gruvan. Och det kan jag inte gå med på. Kallack är det största av flera gruvprojekt som Beowulf Mining har på gång i norra Sverige. Lockade av de förmånliga villkoren här. Sweden är väldigt attraktiv för en number of reasons. For instance, when you're talking about something like iron ore, we're talking One of the major costs is transport. Now, there's a supremely good transport network in Sweden that is being upgraded as well. On top of that, you have the quality of the iron ore, and then you have a very good legal system. And as I said earlier, you, you have quality workers who've been involved in mining for hundreds of years. A very good combination. And the mineral fees, how important are they? Well, they're, they're, they're part of the structure. So you know, Sweden is an attractive place to go ahead and do business. Utmärkt infrastruktur, hög kvalitet på Malmen och kvalificerade arbetare. Och visst, den unikt låga mineralavgiften. Allt det bidrar till att göra Sverige till ett attraktivt gruvland, säger Clive Sinclair-Poulton. Och som antyds av företagsnamnet, inspirerat av den anglosaxiska hjältesagan Beowulf, ser sig Clive Sinclair-Poulton och hans företag som beskyddare av underjordiska skatter. One of the great things about Anglo-Saxon poetry is they thought that if treasure was in the ground and not used, it was wasted. And so what we want to go ahead and do is there's treasure in the ground here. We want to bring it out and, for the benefit of the community and the country. Ja, det fina med den anglosaxiska poesin är budskapet att skatter som stannar kvar i marken är bortslösade, säger Clive Sinclair-Poulton och betonar att han studerat sagan noggrant. Vi vill ta upp naturtillgångarna och se till att de gör nytta för samhället och hela landet, sa det brittiska gruvbolaget BioWolf Mining-styrelsordförande innan han skyndade tillbaka hem till Irland. Och Niklas Spik, du var ju en av de berörda samerbyarnas företrädare som deltog i det här mötet i, i torsdag. Så är det inte bra att ni har kommit igång med ett samtal nu? Eh, ja, och samtal och samtal. De har, ju, de har ju velat ha två samtal tidigare med oss som de har flaggat för. Och när jag frågade dem där varför de inte har blivit av så, så, sa de, så svarade de egentligen ingenting. Och, och jag sa att det är ni som avbokar dem två gånger. Varför kommer ni nu då? Varför är det så viktigt nu? Men, men det nekade de till mig. När jag sen berättade för dem att jag hade mejlkorrespondens från, från de avbokade mötena, då nekade de med huvudet. Kommer ni vidare nu? Då? Har, ni nått, har ni fått någon kontakt med varandra? Jag vet inte vad, vad det där mötet var tänkt till. men det, Någonstans har du tagit stopp i konflikten. Eller ett stopp i konflikten. Tagit fart i konflikten ska man väl säga. Men stopp i arbete för dem känns det väl på något sätt. De, han, han försöker betyda att det är inte kul. Eller han vill inte ha några flera demonstrationer där ute i Kallakå. Och, och han vill se lösningar och börja prata om hur järnvägar och sånt ska se ut. Och, och det vill ju inte vi. Vi vill ju ha en förändring i minerallagstiftningen så att vi kan diskutera med dem på samma villkor. Stefan Andersson, kommunalråd i Jokkmokk, hur känner du inför uppdraget att tillvara ta alla kommuninvånares intressen? Och här handlar det ju om ett urfolk som har en särskild ställning och som ju berör vad man kan göra med marken. Mm. Ja men alltså det är ju vårat uppdrag precis som du säger, vi ska tillvara ta allmänintresset i kommunen. Samtidigt måste vi balansera det med vårt uppdrag att faktiskt driva utveckling i kommunen. Och den utveckling vi ser nu är faktiskt inte hållbar vi tappar en procent per år. På vad sätt känner ni er hotade? Är det så att, att er existens som renskötare är verkligen är hotad, Niklas Pik? För vår samerby är ju så. Vi säger oss är hotade och vi, vi tar ju fram det tydligt och klart i, i vår reningsanalys som ska ingå i, i MKB. Och vi säger att... att vi... Miljökonsekvensbeskrivningen. Precis, som är, som är inlämnad nu till Länsstyrelsen. Mm. Och där påvisar vi att det inte är funktionellt. Det kliver vår samerby på mitten och den traditionella renskötseln kommer inte att vara fungerande ännu Vad betyder det för och Stefan Andersson? Ja, det vet vi inte nu Våran gång har ju faktiskt också varit att det borde gå att hitta någon form av lösning på det här, det här problemet som blir när näringar emellan har intresse på samma marker. För det är markanvändningsproblematik vi pratar om och det, det har vi ju ofta i de här trakterna. Vad som är viktigt att känna till också att vi ser ett annat problem i Ockbot är att antalet naturskyddade områden ökar och ökar. Nu är uppe någonstans 60 procent av ytorna är redan naturskydd. Men du pratar om två olika näringar, men den avgörande skillnaden här är väl att den ena näringen, det vill säga renskötseln, där hänger ju näringen ihop med en hel kulturs existens. Och det gör det ju inte med gruvnäringen på samma sätt. Nej, fast det, det blir en konstig fråga ställt så att det hänger ihop med en hel kulturs existens. Det, det jag, jag, jag tror inte att det är så. Jag tror att man kan bedriva ren näring, även om det finns en gruva i våran. Kommun. Med mig här finns också Helena Oma, uppvuxen i en renskötarfamilj i Gällivare. Du är ledamot i nordiska samernas samarbetsorgan Samrådet och vice ordförande i renskötarnas internationella intresseorganisation World Reindeer Herders. Ja, kritiken som, du, som vi pratar om här eh, men är det verkligen en existentiell fråga? Vi, vi har olika uppfattningar. Ja, det skulle jag säga att det är, och framförallt i Skandinavien, är just markförlusterna det största hotet mot regnskötsen. Eh, situationen är värst i Skandinavien. Och den process som pågår, den är som försvinner från renskötarna bitvis. Och finns inga marker så finns ingen grundlag för kulturen att överleva. Så, så marken och eh, regnskötande samers eh, verksamhet hänger eh, ihop. Det går inte att separera. Människan, renen och markerna hänger ihop. Man kan inte plocka bort någon av de delarna och förutsätta att kulturen nu lever utan någon av de delarna. för Det gör den inte. Men vad säger ni då? om Det är ändå svårt för den som inte är insatt och del av den verksamheten kanske att förstå. Man tittar på kartan och man kan konstatera att nästan halva Sverige är ju då, eh, intressen, eh, marken är av intresse för renskötarna. Eh, och, men, och vi pratar om några tusen personer. Man kan tycka att det är lite orimliga proportioner. Eh, om man först tar och tittar på kartan, eh, det är som att åka ner till Stockholm. Om att jag skulle åka ner dit och säga att ja, men här finns hur mycket hus som helst. Det kan inte vara bostadsbrist här. Man måste ha en förståelse för markerna. Eh, sen om man tar en närmare titt på hur Sverige ser ut och renbetslandet i Sverige, så ser man att det är inte är stora bitar av, av oexploaterad land. Det är väldigt fragmenterat land. Um, så att det, det, det går inte riktigt att se på det på det viset. Nils Eklund, eh, reporter som ni hörde tidigare i programmet. Du är också med här direkt. Du är baserad i Luleå och har i stort sett norra hälften av Sverige som ditt bevakningsområde. Hur vanliga är de här konflikterna mellan renskötande samer och gruvintressen? De finns i hela norra Sverige eh, i olika omfattning. Det beviljas ungefär 200 undersökningstillstånd varje år från Bergstaten- eh, det är väldigt få som dock begruvor ska man säga. I slutändan det är inte ens en procent och så. Men det finns en 15-20-tal projekt som i olika omfattning ändå har uttalat att här skulle man kunna tänka sig en gruva, till exempel i. Tärnaby, Rönnbäcksärendet eller gruvan som ett bolag vi startar. där. Där har regeringen pekat ut gruvnäringen före renskötseln att den är viktigare. Det ställer sig på sin spets. Det finns ett exempel lite längre söderut i Steken, gränstrakterna mellan Jämpland och Västerbotten, där faktiskt länsstyrelsen... Så vice versa, där de sa att Nej, men här är faktiskt rennäringen viktigare än gruvnäringen. Så de skiljer sig åt de här ärendena. Och det skiljer sig också åt mellan landets 50-talets samerbjör hur mycket tryck man har på sig. Har man alla de här fem elementen, vind, vatten, mark, skog och rovdjur. Vissa har nästan det, andra kanske har ett element. Så det beror väldigt mycket på vilket tryck som finns sen tidigare. Vi har ju hört här om vattenkraften i just Jokobaska då. Ja, det här är många konflikter och ofta stannar de väldigt lokalt. Men det här är faktiskt någonting som också upp är, finns naturligtvis exempel runt om i världen också uppmärksammas vad som händer i Sverige för runt om i världen så har ju nationer med urfolksbefolkning brottats med frågan om vem som bestämmer över mark som traditionellt används av urfolk men också om vilken plats ett urfolk kan ha i ett modernt samhälle och faktum är att många länder kommit längre i den här processen än Sverige både maorier i Nya Zeeland och indianer i exempelvis Kanada har idag lagstadgat rätt till större inflytande över användningen av mark jämfört med svenska samer konflikts började att söka skillnader och likheter på betydligt närmare håll i vårt grannland Norge. Hon ringde upp folkrättsjuristen Mattias Oren verksam vid Tromsø universitet, chef för samrådets människorättsavdelning och en av många svenska samer som flyttat till Norge. I Norge är samerfrågan på dagordningen i, i rikspolitiken i media och så vidare på ett helt annat sätt än den här i Sverige. Norge, säger Mattias Oren hade sitt uppvaknande när det gäller samerfrågan på 70-talet i samband med en konflikt om ett vattenkraftverk i samiska Finnmarken. Det var att man skulle dämma och göra en stor vatten, vattenkraftverk uppe i Altaälven, ska jag säga hjärtat av de samiska områdena här i Norge. Då. och Det blev jätteprotester med både samer och miljövänner, lite grann som i kalla, fast mycket, mycket större. Ja och samer om till Oslo och hungerstrejkade och sådana saker och rent politiskt då startade de då man tillsatte en samrättsutredning som då resulterade att man hade ett same och det resulterade i en rad andra utredningar som nu har man en speciell lag som reglerar landrättsförhållandena i just i det här filmark fylket och olika östernord och så vidare. I Sverige har politikerna istället fortsatt att ducka för samerfrågan säger Mattias Oren och detta menar han har lett fram till den situation om vi har idag, där svenska samer sett sig tvungna– –att anmäla staten till FNs rasdiskrimineringskommitté– –för att få politikerna att lyssna. Det är ju inte så att vi vill hålla på på det här viset från, från samiskt håll. Vi vill ju inte sitta och liksom ta varenda sånt här ärende i domstol och i FN. Det är inte det som är slutmålet. Men det känns som att det här är vad vi måste göra– –för att få Sverige att förhoppningsvis lyssna. Istället för uppslitande konflikter varje gång som gruvplaner krockar med rennäringen efterlyser Mattias Orén att svenska staten en gång för alla lyssnar på samerna och moderniserar lagstiftningen rörande samisk mark. Det vi vill åstadkomma är ju att regeringen sitter sig ner med oss. Och vi diskuterar fram en lösning för ändringar av minerallagen som gör att samerbyarna får betydligt större inflytande över mineralexploatering och andra former av exploateringar i deras område. Den här typen av lagstiftning finns redan i andra länder med urfolk och ett land som skulle kunna fungera som förebild för Sverige är Nya Zeeland. Så jag ringer upp Jacinta Ruru, nyazeländsk professor som specialiserat sig på maoriernas rätt till och inflytande över mark och vatten. So på 90-talet träffade den nya zeländska staten en omfattande överenskommelse med maurierna, och sedan dess har en lång rad avtal slutits som innehållit både ursäkter och rejäl ekonomisk kompensation, säger Jacinta Ruru. Det har betydt mycket för den maoriska identiteten och det har också haft mycket konkret betydelse för lagstiftningen i landet. So we have a till skillnad från den svenska minerallagen slår den nya seländska tydligt fast att inget bolag ens får börja prospektera mark utan att först visa hur de tänker involvera och rådfråga maorierna. Den mauriska befolkningen har inte vetorätt mot utvinning men de ska alltid rådfrågas och finnas med i beslutsprocessen säger Ruru. Och trenden att allt mer involvera urfolk i besluten om markanvändande är global. I Latinamerika har uppmärksammade domar i den interamerikanska människorättsdomstolen gång på gång flyttat fram urfolkens positioner på senare år. Det säger Andrea Scutini, advokat och forskare vid katolska universitetet i Rio de Janeiro. In this case, the Kishu Indigenous People of Sarayaku versus Ecuador, the court examines a situation in which the Ecuadorian state hon berättade om ett fall i Ecuador där ett utländskt oljebolag velat utvinna på urfolksmark utan att inhämta medgivande från indianska grupper där. I domen som gav indianerna rätt slog domstolen fast varje urfolks rätt att konsulteras i samband med utvinningsplaner. Och man poängterade också att det är statens ansvar att se till att denna lag efterlevs, berättar Andrea Ketini. Hon menar att Latinamerika är på väg in i en ny era, i vilken kontinentens urfolk måste få starkare rättigheter, och då måste också lagstiftningen fortsätta anpassas till modern tid. I would say that we have to do that. It's necessary to do that. Och kanske måste också synen på vad urfolk kan och ska ägna sig åt förändras. Det säger Lars Anders Bär, som är politiker och ordförande i urfolksgruppen för Barentshavsregionen. Det finns en amerikansk forskare som har, har, som har kallat eh, urfolkspolitiken i de nordiska länderna för, för, och Ryssland för mumifiering av urfolk. Det vill säga att man försöker hålla kvar urfolken. Man, man säger att de har rätt till de här traditionella där med jakt, fiske, men, men man, man sitter inte kring borden när, när man ska bestämma om exploatering av malm, vattenkraft eller vad det är. Va? I USA och Kanada så är ju urfolken på ett helt annat sätt med i den delen. Man, till, med gruvor, till exempel i, i, i Så frågan är när Sverige är redo att reformera den svenska urfolkspolitiken. Mattias Oren, den samiska folkrättsjuristen vid Tromsö Universitet, tror att Kallak kanske skulle kunna bli det som får upp svenskarnas ögon för samernas sak. Ja, det är många som menar att uh, Kallak uh, uh, kan vara startskottet på något liknande i Sverige och det är helt klart så får man ju utgå ifrån att det, det kommer att bli den här typen av protester så fort det ska etableras i gruva eller prospekteras i de samiska områdena och det kommer ju inte försvinna förrän man får en, en lösning på den här problematiken. Det sa folkrättsjuristen Mattias Åhren, chef för samrådets människorättsavdelning och nyligen nominerad till posten som FNs specialrapportör i urfolksfrågor. Ja, här vid Chomotis där Jokogaske Samerby håller på att förbereda sig för renskildning. börjar vi nu se allt fler bilar komma upp på parkeringen för att sätta igång med arbetet så småningom och Solen ser vi inte skymten av, men vi ser faktiskt hur den lyser upp. Fjällsidorna här alldeles makalöst vackert. till och fjäll I vår studio i Stockholm, i värmen hoppas jag, har vi Rebecca Lorenz, forskare vid Statsvetenskapliga institutionen som leder ett forskningsprojekt om relationen mellan samer och gruvindustrin. Rebecca Lorenz, Behövs det en rejäl konflikt för att den större frågan om samers rätt till självbestämmande ska tas upp på den politiska dagordningen? Jag tror Jag att tror. det är så. Den samiska den... frågan har varit en icke-fråga i Norden och framförallt i Sverige och Finland. Eh... Sverige totalt förnekar att man har koloniserat samiska marker, att den koloniseringen pågår än idag. Så jag tror att det behövs en konflikt i modern tid för att de historiska orättvisorna och de pågående orättvisorna lyfts upp på den politiska agendan. Helena Oma, vice ordförande i World Ranger Herders. Kan Kallak bli den katalysator som Mattias Oren talar om? Tror jag och jag tycker att vi ser det redan. Eh, vad gäller det samiska samhället så har det eh, kanske varit lite i sedan sedan alta konflikten på 80-talet som Mattias Orin nämnde. Men eh, nu ser vi att det hela det samiska samhället har börjat röra på sig på alla fronter så att säga. Niklas Bik, eh, företrädare för Jokogaska Sameby, En konflikt eh, för, att komma, för att lösa en konflikt, eh, kommer inte det också drabba er i slutändan? Det kan väl hända att det gör det på, på många sätt men vi har ju stått undan för ganska mycket i Jokkmokks kommun. Vi har vattenkraft, vi har skogsbruk, vi har turism, fria friluftslivet och, och mycket annat som ska gå i symbios med, med renäringen. Och, och I dagsläget så funkar det men med en gruvexploatering det, det, det tror jag inte vi klarar av. Mm. Rebecka Lawrence, du var inne på det här med, med Sveriges koloniala arv. Varför, skulle, varför har Sverige så svårt att ta i tur med det? Vi brukar gå i bräschen för försvaret av mänskliga rättigheter när det gäller andra länder och, och kulturer. Varför är det så svårt på hemmaplan? I Sverige har man haft en syn, och det hörde man i en tidig intervju, att kolonisering är någonting som pågår någon annanstans. Att kolonisering är det som har skett när britterna har åkt exempelvis till Australien, Nya Zeeland och Kanada. Man har inte förstått att kolonisering kan även pågå inom sitt eget territorium. Och det är det som har precis hänt i de nordiska länderna. Att Sverige har inte åkt till andra sidan jordklotet, utan man har koloniserat... ja. Ja. ja, Många av de frågor som har kommit upp här nu om Sveriges samerpolitik hade vi förstås velat ställa direkt till ansvariga regeringen. Men trots att vi bjöd in landsbygdsminister Eskil Erlandsson som också är ansvarig för samerfrågor i mycket god tid och har upprepat vår förfrågan flera gånger har han avböjt att medverka precis som hans kollega näringsminister Annie Löv. är uppenbarligen en het potatis. Men till slut i bilen mellan Lule och Jokkmokk Fick vi napp hos Karina Mårtensson vid enheten för bland annat samerfrågor på landsbygdsdepartementet. Och så här kommenterar hon att Sverige flera gånger kritiserats av FN. Ja, det, det faktum att vi tar fått kritik är självfallet någonting som regeringen tar på största allvar. Och regeringen är medveten om att återstår en rad eh, utmaningar vad gäller eh, samiska rättigheter. Och vid Sametingets öppnande i september bjöd Eskil Erlansson in till dialog med samiska företrädare. Men över två månader senare har fortfarande ingen formell inbjudan gått ut. Det han sa att landsbygdsdepartementet kommer att bjuda in till en dialog. Vi, vi har Ännu så länge har vi bara haft under hans dialog om teologen, eh, informella diskussioner inför de första mötena. Till skillnad från exempelvis Norge har Sverige alltså inte skrivit under ILO-konventionen 169 som bland annat behandlar urfolks rätt till inflytande över sin mark. Efter att ha jämfört med en gällande lagstiftning kom en utredning fram till att det inte skulle gå. Sverige skriver inte på konventioner som vi inte från början vet att vi kan leva ut. Så här står vi nu med allt fler och allt hetskare konflikter om användandet av samisk mark. Ett mer omfattande försök att omdana samipolitiken skrotades för ett par år sedan. Arbetet med en nordisk samekonvention där Karina Mortensson är Sveriges förhandlare pågår men har ännu inte lett till något konkret. Så vad finns det egentligen för förutsättningar för dialogen som Eskil som bjudit in till? Jag tycker att de känns väldigt goda. Vi uppfattar att man från samiskt håll genuint uppskattar viljan till en genuin dialog. Alltså på sätt och vis kan man väl säga att det faktum att det finns konflikter just nu gör det extra angeläget med en dialog. Karina Mortensson vid landsbygdsdepartementets enhet för samfrågor. frågor Rebecca Lawrence forskare vid Statsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Det pratas mycket om dialog, men vad är statens ansvar i det här egentligen? Ja, alltså vi i Sverige är ju väldigt förtjust i det här med dialog. Men för att återgå till det här temat kring konflikt. De här två sakerna behöver inte stå i. I konflikt med varandra så att säga. Jag tror konflikt behövs ibland. Konflikt behöver inte vara en dålig sak. Och eh, jag tror den svenska staten här har en roll att förstå att det här är faktiskt en konflikt. Man har förnekat länge att det överhuvudtaget finns en konflikt. Eh, och att en dialog ska utgå ifrån att som i grund och botten har rätt att säga ja eller nej till exploiteringar på sina marker. Annars är en dialog eh, meningslös skulle jag säga. Men vad är förutsättningarna för att föra en dialog? Det är ju ganska olika krafter vi talar om här. Ja, precis. Och så som Rebecca Lawrence säger här, det måste... förutsättningarna är att det är en jämnbördig dialog. Att samerna och samerbyarna har rätt att säga ja eller nej. För annars är det inte en jämnbördig dialog. Då blir det en monolog där ena parten som har all ekonomisk, alla ekonomiska resurser egentligen kan köra över den andra parten. Och det enda vi kan göra är att säga till om det gör ont eller inte när de kör över oss. Nils Seklund du har ju bevakat sommarfrågan i många år. Ser du någon förändring i attityden? Ser du att frågan börjar komma upp på dagordningen på ett annat sätt? Allmänt opinionsmässigt så har det ju skett en förändringstjänst som har i alla fall senaste 4-5 åren bara om man jämför med tidigare. Eh, inte minst de med kallack och vi har det här ärendet i, i röndböcken som FN nu tittar på. Så, eh, men rikspolitiskt så är ju frågan fortfarande inte riktigt upplockad. Det, det finns ju ingen enad opposition när det gäller frågan om renskötsel samiska kulturen kontra gruvnäringen. Däremot så finns det ju en diskussion om den mineralavgiften den svenska minerallagen men inte om folket samerna, upplever jag i alla fall på, på riksplanet inom politiken. Niklas Spik, eh, ni bråkar lokalt här inom Jokkmokks kommun, men hur långt kan ni komma egentligen? Eh, vad va, va ser du som den viktigaste rollen från statens sida? Att förändra minerallagen. Det, det är väl det som kan komma till. Vi, vi bråkar lokalt. Och vad är det kontroversiella med minerallagen? Ja, men det är väl rätten till, till mark och vatten för, för samerna och för näringen. Och Framförallt säger jag väl att man börjar åtminstone ta ut någon form av vinning för det här. Som det är nu så, så står ju svenska staten för infrastrukturen runt gruvorna. Ta de miljarderna och kasta in dem i, i inlandskommunerna istället så ska ni få säga att det blir fart. Kort, Rebecca Lawrence, du har ju också studerat hur det ser ut i Australien till exempel. Hur gör man annorlunda där? Ja, dessvärre sticker Sverige ut som ett dåligt exempel i ett globalt sammanhang. I Australien har man redan sedan 1976 i Northern Territory, en delstat där, gett aboriginer där, där en, en slags vetorätt. Sen 1992 har man överfört stora arealer, traditionella marker tillbaka till aboriginerna. En sån liknande process har vi inte sett i Sverige. Finns det några tecken på att det finns en omsvängning? Jag tror att politikerna börjar skruva på sig. Vad behövs är det Helena Oma, är det inte tillräckligt många röster att vinna på den här frågan? Det är nog så samerna är en liten minoritet i det här landet. Man vet generellt väldigt lite om oss och man har ett arv där man, man har sett på oss som en andra klassens befolkning under så många hundra års tid. Så att det, det har varit en icke fråga och nu när det börjar bli en fråga så är det en ganska obekväm fråga för beslutsfattare. Obekväm varför då? För att man har det, här, det arvet man har. Eh, Sverige vill vara bäst på allt. Sverige vill vara landet som kan allt. Och det här är ett av de exemplen där man är som sämst. Så det är nog det som är väldigt jobbigt. Om du har en punkt, vilken är den absolut viktigaste punkten som måste åtgärdas? Det är att acceptera savnars rätt till sitt eget land. Niklas Spik, vilken är den absolut viktigaste frågan? Ja, jag håller med om man har rakt av. Som jag säger det, givetvis, som den sköter i också, så är det ju prio ett. Men, men ska man tänka på, på jobb och, och ekonomi i Sverige då, då ska man ju se över beskattningen också. Ja, innan vi avslutar dagens sändning härifrån, Tjomotister-renskildningen nu är igång. Ska vi återvända till frågan som inledde dagens konflikt om omstridda planerna på järnmalmsbrytning i Jokmoks kommun och en kort reflektion från en utomstående betraktare. För jokmok gästades i veckan inte bara av gruventreprenören Clive Sinclair poulton som ser fram emot att berga väldiga rikedomar ur marken här omkring här var också den sydafrikanska aktivisten David von Wyk som i erfarenhet av den sydafrikanska gruvindustrins rovdrift med människor och natur är förvånad över hur lättvindigt Sverige säljer ut sina naturtillgångar. Jag var hur din är, till I was shocked by just how similar your government is behaving to very poor governments in the third world, you know, desperate for foreign investment surely sweden has got enough resources within the country to invest in its own mineral wealth rather than having to get foreigners to come and do it you know and thereby retaining the value of that mineral wealth within the society rather than having it being shipped out to china and london you know it doesn't make any sense you know over the last week my jaw dropped at the surprise it's almost as if your government is naive and very new in the game and i don't think it is hur kan ett välutvecklat land som Sverige agera som ett länder i tredje världen desperata efter utländska investeringar? Ni kan ju själva utvinna era naturtillgångar så att förtjänsten stannar i landet istället för att skeppas ut till Kina och London. Så David van Weijk som med stigande förvåning under sitt Sverige besök fått intrycket av en regering som är både naiv och okunnig om gruvindustrin, vilket den ju inte är, konstaterar han själv. Ja, vi hade som sagt gärna hört regeringen svara på frågor om sin samerpolitik och hur de internationella åtaganden som Sverige har förbundit sig till stämmer överens med den praktiska politiken när det exempelvis handlar om gruvdrift på samers markområden. Landsbygdsministern Eskil Erlandsson som har ansvar för samerfrågor och näringslivsminister Annie Löv har i god tid fått förfrågan om att medverka i dagens samtal. Men båda hänvisar till varandra med resultatet att ingen ställer upp. Med det tackar vi för oss från Chomotis, medverkande idag var Stefan Andersson, kommunalråd Jokkmokk, Helena Oma från World Reindeer Herders, Niklas Spik från Jokogaska Samerby, vår reporter och gäst Nils Eklund, Rebecca Lorenz från en studio i Stockholm och producent för dagens program var Kajsa Boglin, tekniker Björne Johansson och Ole Arvidsson. Och jag heter Daniela Markvart.